Inte på det här eller hur Men visan handlar Om okända djur Många är långa Och svåra att fånga Många syns inte Men finns ändå Många är gula Och fula och gröna Och sköna Och röda eller blå Många är stora Som hus eller så Men de flesta är små Mycket små, mycket små God afton. Välkommen. Så gott. Eller kanske god morgon för er som lyssnar. Eller sen, sen natt. <laughs> ja. Vad hade, med. Vad jag vet. Jag var bara tänkt säga att... Eh, jo, du bjöd på... På Havrefladen där. Hembakad. Hembakad. Då kan man tänka på den här... <laughs> den här sången som näsanar spån <laughs> har hört den. Ja, säkert, men... Ja, men vad någonting är i alla fall. De sjöng om... han gjorde en låt om någon... Någon sån som är chock Ja, om någon tjej och så... Ja, någon undrar... Ska ni ha barn? Och så var det till Topp-låten också. Mm. Och det hennes pappa var bagaren där, så hon, så hon sa bara... Fråga heller om mandelflad. <laughs> ja... Jag vet inte om det är någonting med men just bara... Åh, frågan ska han bara... Pop, pop, pop, pop, pop. <laughs> är det man nu, så... <snar> ja. Alltså jag sitter ett helt kompendium, alltså... Ja, det är bra nu. det rolar ju... Ja. det är sparsmakat. Så att... Du får gärna dra igång. Ja, jag kan börja med... Vi kan börja och gå in på vinkeln eh, populära djurnamn, mm. alltså på specifika djur och de, de här har djurnamnen som brunte på häst och så. Ja, exakt. Brunte eh, måste ju med Och det här är ju alltså vanliga namnen uppdelade per art, Jag eh, liste på djur som var försäkrade i Agria djurförsäkring mm. eh, 2021 i september. Ja, okay. Jag tänkte att du skulle få gissa, om jag säger ett djur så skulle du få gissa. Och då ska du bara se om, ja. om den är med i... Du kan få gissa två namn på varje. Ja. Om det är liksom... Om det, om det namnet är med på, på listan. Uh, vi börjar på... Uh, Vad namnet på kanin? Charles och uh, Felix. Det är liksom inte, men du får rätt för Charlie får rätt för. Var det? Ja. Okay. Den får du en poäng ah. för. Eh, marsvin. Eh. Jag, jag, jag kanske ska säga... Topp tre. Där bland kaninerna var ju Stampe. Just. Pelle och ah. Molly. Ah, okay. Pelle, det är vad heter han? Pelle Melkersson. Ah. Mm. Ah, marsvin Marfin... då? Ja, då säger vi... Pigge och eh, Majsan <laughs> Nej I toppen har du Teddy, Doris och Smulan Puff som är tio Ja, eh, hamster <laughs> Just Då tar vi eh, eh, Sune och eh, sk skr Skrollan. Nej. Eh, kiwi, Smulan, Bosse. Smulan? Ja. Och sådär. Yeah, Okej. Okay. Bosse också. Ja, visst är <laughs> Nej, inga pengar där. Eh, iller. Ville och eh, Arthur. Nej. Luna, Molly, Bella. Sen har vi Bosse, Baloo, Batman, Benzo. Bosse och... Bosse och... Vad var de så? Baloo. Nej, men innan. Bella. Nej, en no, annan. Alltså. Två. Luna, Molly. Molly. Molly har varit med två gånger. Jag kan säga att Molly har varit med tre gånger. Tre. Eh, Kinchilla. Det är väl också nå... No, no, vad heter det? Nå råttakt. Herr Nilsson och Smulan. Nej, Smulan gick inte. Doris, Bibbel eller Charlie? Mm. Råttar Ja, men då är det ju... vad är, ju... eh, <laughs> är ju... Gnagaren och Pelle. Nej. Luna, Doris, Dumbo. Det är ganska mycket luna och Doris. Ja. Dumbo. Det är lugnet hett namn när det gäller, gäller såhär, Och sen har du ju, jag, jag tänkte på... Konstigt på idlen att det inte var, fanns i idlen, idlen att göra. Ha. Ja visst, det kunde jag Och hade det varit bäver också så det kunde det vara i Göran. <laughs> ja, just det. Göran Norberg, mm. Där. Vi fortsätter med fågel. Äh... Vi tar väl eh, molly och eh, smula. Mm. <laughs> När kommer helgardering? Vi får pengar för molly. Okay. Eh, Skullpaddan, nu får du tänka efter det. Ja, då är det ju skalman och eh, skaldis. Eh, <laughs> Ett, två, har Nej, det jag! Skalman, Sköldis. <laughs> Ja, det är min grej Det här jag var väntade. Ja Och ja, tre blicksten och på fjärde plats Skalis. <laughs> Inte Molly Reptiler ja, det, jag, jag kan dra bara ja. Charlie, Lizzie, Rex mm. Rick Nej Grisar var Igor, Baby, Bullen Och igelkot, Doris, Kiwi, Stitch Mm –Hästar då. –Vad ja. –Hästar. –Nej. De måste brunta, –Då måste jag brunta dem här. –Det fanns ingenting för hästar, men den vanliga... –Vad är det där, då? –Nej. –Jag har ju hitta de här. Det –Var inte de här vanligaste djuren. –Nej. –Men... –Kanske de roligaste? <laughs> –Ja, visst. Sen har vi... ...det roligaste djuret egentligen... ...som jag kom på det måste ju vara. Vad du tänker på namnet. Skrattmås. Det är en Nej. av mina grejer. <laughs> Änne, ja. Det hörmer ju. Ja. Man hör ju det. Det är som klipps skuret. Ska jag ta mina två andra också då. Mm. Och så har vi fågeln morkulla. <laughs> Kul. Ja, och så att du får tänka lite engelska. där. Elefant. Men, ja. Fan, men. Jo, jo. Men. <laughs> mm. Men <laughs> skattmås är ju. Jävligt Och sen så kommer jag på, ja men, djur, roligt. Nu ska du få lite vitsar om det. Ja, mm. Ja, kul. Vet du hur man, vet du hur man, vet hur många renar det i en flock? Man räknar antal ben och delar med fyra. Ja, det är ren matematik. <laughs> ren matematik. Ja. Och inte det jag hade peps. Falska matematik. Vad blir det när en katt funderar? Misstankar. <laughs> ja. Världens roligaste hund är kulspetsen. Kommentar i fiskskolan. Sitt silströmning. Mm. Valar bedriver ingen valrörelse. Varför inte? För mycket valfläsk. Mm. Den här är väl halbra. Varför är det synd om fåglarna? Pengar växer inte på träd. Mm. Ja. Ah. Den här då? Det här är kanske en som är som. sån bremat. Det går Det här kanske är som du. Gör. För att mera. Vilket djur är lättast att de vandrar till något drickbart? Ja, det är egentligen två. Jaha. Det måste vara pingviner. Det kan det vara Marsvin också. Kan man säga att, att kan man kan man kalla det en papagåja i en bur, säger för, för burspråk? Vad heter Inkebyts nationalfågel? Muckar du va? <laughs> Kör det <upp> på jobbet! <laughs> ja. mm. eh, vilken fisk är fånigast? Löja. När en valflock ska utse ledare hålls presidentval? <laughs> eh, vad ska jag säga? Fågel, fågelskådare håller truten. Ja. Jag ska se här. Björnen utstötte ett, ra, ett ramasteri. Mm. Den här gillar det. Vilket, vilket vad dricker småfåglar som är 14 så här? Holker. Ja, Muckar och du va? Ja, <laughs> muckar du väldigt misstänksam, Den någon har uppblivit mossen. Ja. Mm. Tre änder sitter stilla vid åkanten. Du har andakt. Men har du hört den där... Uh, Uh, är din nya vakthund bra? Oh ja, han har inte släppt in mig i huset när jag köpte honom. Och det här... Det här ska, det här ska jag köra en morgon på med sexåringarna. Vilket djur pantar mest burkar i djungeln? Panten. <skratt> Fattar de den? Ja, det var Ja, kanske jag var. Dra alla dem där för då... Jag vet, jag vet. Men, du kan du ha det här Men, du har hört den här eh, Katt åt linjal Blev mätt Det finns ju en rad massa sånt där, Just om en katt som åt saker Jaha, nej. Och, Ja, nej Jag tänkte dra några här ja. Katt åt bildäck Spann loss Katt i Sverige åt ost Hamnar i Finland Ja, alltså ja, vad är det, var bra. det då? Ja då. Kattdot byxor fick tarmfickor. Lite mm. lite Katt Mm. tonfisk börjar sjunga. Nej, det är ingen men det här. Kattåttar blev ständ. Ja, mm. det är det då. bord, kattot linjal blev mätt dukade under. Och sen det här på min vad heter det? Mm. –Katt åt hink. Spann. <rätts> –Det är exakt som att vi var ju så fattiga när jag var liten, så vi hade inte råd att ens en sån katt. Nej, Nä. Nä, vi hade ju en hink som spann. <rätts> en är inte roligt. –Katt åt kasse. Skedpåse. <rätts> <rätts> –Katt åt glasögon. –Det är nog precis som en, en grann. –Jag <rätts> Katt åt glasögon, såg bra ut. Katt åt basketboll, fick uppkast. Och så linealen mättade. Katt mm. åt färgburk, dog på fläcken. Och den här, den här är kanske min favorit. Katt åt lampa, lös i magen. <laughs> Det <var bra. laughs> är bra. Jo, den är riktigt bra, vad har vi med? Vi har ju väldigt många katt åt elskåp, blivit proppmätt och så vidare. Katt åt batteri, gjorde våldt. Katt åt bestick, började gaffla. Katt åt fjärdedel, bråk i magen. Katt åt kortlek, fix badet. Han ja, bad. åt en resväska, vi har packad. Åt skor. Fick sparken. Mm. Katt åt kvällsmus. Var ute efter åtta. Efter åtta, ja. Jaha. <laughs> Katt åt insekt. Fick fjärde i magen Åt bomb. Blev på smällen. Mm. E Ja men sen här, katt åt engelsk hund. Dog. Får den gå ut? Ja, <laughs> ja, ja. ja det, det, det finns så mycket, ja. Katt åt katsan skit också. Katt åt ljud, blev däckad. Den där genren har helt gått mig förbi om, katt, katt åt. Har Ar Ar Ar Ar du, det poppis kanske för en, tio år ungefär. Okay. Katt åt filmrullen. Blev negativ. Och vi avslutar med... Katt åt Viagra. Fick stå päls. Mycket bra. Det känns som att vi har helt tömt roliga jul. Vad kan man säga. Kan vi dra ner då? Ja, det hade ont inte hunnit tog upp. Det finns ju mycket havrefrån kvar. Lilla paketet. Var det barv och pappret dyker upp, då skulle den tillbaka va? Det skulle bli kallt det. Vi tar inte en till. Nästa ja. Det var just barv då ja. får vi bort den. Ja. Då är det tre ämnen kvar. Mm. Nu har jag haft tre i Ja, tror du. Jag hade fyra. Det blir tungt nästa vecka. Aha. Svenska författare. Herre är, är mycket bra. Det, är, det blir lite, lite, lite mer kulturellt. <laughs> nej nej, alltså, lite, så roligt ja, det ja, det. Bra. ja alltså, inte mer kulturellt utan det blir ju. Ja. Vi har ju haft svensk kultur med Oskar och Vi har haft barnkultur. Ja. ja bra. Skriv skriva Svenska författare. Vi tackar väl då. Ja. Tack. Ja. Hej hej.